this is where we are going to pick up where we left weeks before Jesus thank you that you want to speak to us this morning És és thank neked az a tervet, hogy belenyúlj az életünkbe és átformálj minket. And Lord, your plan is kérünk téged, hogy tedd ezt, mert egyedül te vagy az aki tiszta szívet tudsz nekünk hozni. Te vagy egyedül az aki meg tudod újítani, ami szabadulásunknak az örömét. You are the only one who can renew the joy of our salvation. Te vagy egyedül az, aki a jelenlétet be vonni bennünket. Te vagy egyedül az, aki az engedelmesség lelkét tudod nekünk adni. give És nem te vagy egyedül az, aki újra tudod építeni bennünk a te nagyságodat, a te dicséretedet. And you are the only one who can who is able to rebuild in us your greatness and your worship. És te vagy egyedül az, aki be tudsz bennünket tölteni, hogy eszközök lehessünk a te kezedben, ebben a világban. is Kérünk téged, Uram, hogy gyere és munkálkodj, szükségünk van rád. Te lélek és élet vagy mi nekünk. You are and life to us. Köszönjük neked, Uram. Thank you, Lord. Amen. Esdrás 3. Hát, visszaérkezett Izrael népe az első hullámban Babilóniából. So the first wave of from to És Zorobábel vezeti a nagy csapatot, a lelkes 50 es csapatot. And the is the group of És visszamennek, hogy, hogy helyre állítsák azt, amit elveszítettek, amit az ellenségára volt tőlük. So they return to restore what they have lost, what the, the enemy has uh, robbed of them. Isten fenytetésével Babiloniába kerültek, de ezzel elveszítették mindent. By the chastening of God, they ended up in Babylon, but with this they lost everything. És Mikor a vágykozása, várakozással jönnek vissza, hogy vajon az Úr mit fog most tenni? And they have a, a great deal of of uh, waiting and excitement what the Lord is going to do. Azok az emberek, akik visszatértek, nagyon komolyan várták azt, hogy Isten valamit csináljon. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a mi életünkben is, hogy várjuk-e azt, amit Isten el akar végezni a mi életünkben. And I think this is very important in our very, very lives are we looking forward to the things God is going to do in our lives hogy amikor Isten jelenlétébe jövünk akkor van -e egy várakozás a szívünkben hogy Isten valamit akar csinálni valamit el akar érni bennünk So when we come to the presence of of the Lord do we have this this excitement in our heart just looking forward to what God wants to do in our hearts hogy Isten valóban kötelékektől tud megszabadítani, szabadítani meg tud védeni vigyázni tud lánk űrízni tud bennünket that god indeed can free us from our or bounds uh, from us from our chains and and he can uh, truly just set us free hogy ő tényleg tud a bűn hatalma fölött uralkodni he can really uh, pow have power over the power of sin És, uh... Eszel a várakozással jönni istenel és várna azt, amit ő csinál a szívünkben. Ez, ez volt az, ami ott volt az emberek szívében. Égtek az úrért. So this is what these people had in their hearts, this excitement about what Lord is going to do in their lives. They were on fire for the Lord. Ezek nem vasárnapi keresztények voltak. These were not just Sunday Christians. A vasárnapi keresztény az, aki a hitét csak a templomba éli meg egyszer egy héten. Sunday Christian is someone who practices his faith only once a week in the church. De ezek olyan emberek voltak akik volt a bizalom Isten iránt a minden És people had trust in the Lord in their everyday lives. És ezek az emberek annyira bíztak abban, hogy Isten akar nekik valamit az életükbe végezni, hogy, hogy nagyon nagy áldozatokra voltak készek. And these people so trusted in the Lord that he wants to do things in their lives that they were ready to bring great sacrifices. Ottitak nagyon kényelmes életüket amit Babilonba Babiloniába egy olyan 70 év alatt már úgy megzoktak. They have left the comfortable life they have built over the past 70 years in Babylon. A pénzüket, gazdagságukat ott hagyták. They gave up their wealth, their money. Egy, egy nagyon hosszú veszélyes útat vállaltak és nagyon ö, költséges utat, hogy visszajöhessenek. They volunteered to go on a long, dangerous and very expensive journey to return. Ezek az emberek mindenüket feladtak azért, hogy lássák azt, hogy Isten mit fog végezni az életükben. These people have given up their everything in order to see what God is going to perform in their lives. Nagy izgatottság jöttek vissza. They returned with great excitement. És sokszor azon gondolkozok, hogy ide eljutni Gyülebe 5 perccal attól vagyunk, vagy legrosszabb esetben fél óra. And many times I think about how quick we can how quickly we can get to church in five minutes or maybe half an hour in the worst case. És milyen mennyire vesélyes ez az út ideig? And how dangerous the journey to get to church. És mennyibe kerül? Háncs tesz itt gas? Ja. Itt van ez az óriási lehetőség, hogy jöhetünk Isten jelenlétébe közösen. És nagy várakozással lehetünk ő előtte. And we can be him with great És itt a harmadik versben pont itt járunk, amikor pedig eljött a hetedik hónap, az Izrael fiai az ő, az ő, Izrael városaiban lakoztak, felgyűlt a nép, egyenlőképpen Jeruzsálemben. A hetedik hónap elején mindenki följött Jeruzsálembe. So the of the month, came up to Följöttek mégpedig ünnepelni jöttek föl. Came up to A hetedik hónap teli volt ünnepekkel. The seventh month was full of, uh, feasts. Az els egyik nagy ünnep, amire a, ugye, három ünnep volt, amire fel kellett jönni Jeruzsálembe mindenkinek. Az egyik ilyen nagy ünnep ez a, a sátoros ünnep volt. És régi időben is mindig Jeruzsálemben minden zsidó férfi, ö, jött föl ünnepelni családostól. And even back in the old days every uh, man of Jerusalem came up to celebrate with their families. Ha hát, tudjátok képzelni hogy milyen izgatottság volt bennük hogy most a sátoros ünnepet most először visszatérve a földre megünnepehetjük együtt vajon Isten mit fog tenni közöttük? Can you imagine the excitement they, have, they must have had that finally now we can uh, celebrate the Feast of Tabernacle, tabernacle together in Jerusalem and, and they just had this excitement about what God is going to do in their lives? G: az egész, az engeztelé napi kezdődött az geztelé hádozatával.: And the the, the first uh, series of feasts started with the, with the Feast of atonement atonement. Ez, hogy felgyűltek az emberek Jeruzsálembe, biztos nagy biztatás volt az látta, látta, látta azt, hogy ezek az emberek tényleg komolyan várják azt, hogy Isten valamit csinálni fog. He saw that these people are really serious about waiting on God to do something. Mert ezek akik visszatértek nem volt pénzük, nem voltak gazdagok, rengeteg munka lett volna újjáépíteni a földeket, minden ami romba volt, azokon dolgozni. Amikor úgy a legelfoglaltabb, vagy akkor van a legnagyobb kísértés ott, hogy neje legyülekezett, ahó oh, annyi dolgom van, hogy ám még ez is. And that, uh, when you are the mo most busy or busiest this is when the temptation is the, the greatest not to come to church. It meg egy egész hétre följöttek a Jeruzsálembe az emberek. And here we see that people came to Jerusalem actually for a whole week. Uh, ott hagytak mindent és azt mondták, hogy jó megvár ez bennünket. Hát 70 évig várt, még tud várni egy hetet. They left everything saying that oh this can wait. It has waited for years so Hány ilyen dolog van az életünkben, ami már várt jó pár évet, még várhat egy napot. Mekkora, odaszánás volt ezekben az emberekben? What a great these had. És nem volt pénzük se, és mégis, mégis úgy döntöttek, hogy inkább vállalják a vállalják a utazással járó költségeket. They had no money, yet they decided that they uh, take on the costs of the journey. A kettes verstől a, a hármas Verse versig fogjuk olvasni. Azt olvassuk, hogy fölkelt Jésua, Jossárdák fia, és az ő atya fiai a papok és Zorobábel, Seatiel fia és az ő atyafiai és megépítették Izrael istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égő áldozatokat amint írva van a Mózesnek és az Isten emberének könyvében, törvényében és erős fundamentumra állították föl az oltárt, mert a föld, féltek a földnek népétől és áldoztak rajta égő áldozatokkal az úrnak reggeli és esti áldozatokkal Látjuk azt, hogy a legelső dolog, amit csinálnak, amit tesznek, az az, hogy felállították az oltárt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, mert még a templom sehol nincs fölépítve, de az oltárt már felépítették. Ez volt a legelső dolog. És látjuk azt, hogy egy erős alapra építették föl az oltárt. Ugyanarra az alapra építették, amire korábban az oltár építve volt. Fontos volt nekik az, hogy az oltár Jeruzsálemben legyen. Lehetett volna ugye akármelyik városban, It could have been in any other city. De, de ők mégis ugyanoda akarták építeni, ahol az előző templom volt but they wanted to build it to the same place where the other temple was. Pontosan azért, mert megnéztük az előző fejezetben, hogy ez Szent helynek is és az igében egyetlen egy helyen van az, hogy ez Szent hely, még pedig a Zakariás 2:12-ben. Ugy csütörtökön néztük majd bocsánat. The reason for this is because this was a holy place and there is only one place the Bible says it was holy and we have looked at it at this in Zechariah 2:12 on Thursday. Ezek az emberek tudták, azt, hogy Isten nem véletlen választotta ki Jeruzsálemet, és oda akarták felépíteni a templomot. knew temple És azt is látjuk, hogy Józsué, vagy Yeshua főpap az, aki vezeti ezt ezeket a dolgokat bele együtt. És we see that, uh, and Érdekes, hogy Józsué pont Szeráia főpapnak volt az unokája, akit Nabukadonnosz végezett ki korábban. Joshua És itt van ez a főpap, aki felve, felveszi Istennek a munkáját. So here is this high priest who takes on God's work. Látjuk azt, látjuk azt a Zakariás könyvében, hogy Jósué főpap Isten szemében tiszta. And we see in the book of Zechariah that Joshua high priest is a, is a pure in the eyes of the Lord. Zorobabel szintén tiszta, és mind a ketten űket Istenálra a munkára. Zerubbabel is also pure and both of them were anointed to do this work. Jósué a Zakariás háromban azt látjuk, hogy ott áll Isten előtt és Istennek szolgál. In 3 we see Joshua standing before the Lord and to the Lord. Ez egy annyira fontos dolog, hogy ez a legnagyobb belhívásunk mindannyiunknak, hogy szolgáljunk Istennek. It's so important to see that this is the greatest call for all of us to serve the Lord. És ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben kell valami szolgálatban mindenképpen benne lenni. Hanem azt jelenti, hogy neked személy szerint Istennek kell szolgálni Isten előtt, kell megállnod, és Istennek örömet hozni ezzel. But it, on a personal level it means that you have to serve God. You have to stand before him találjuk az Apcsért 13-ba ott a gyülekezet közösen szolgált Istennek. This is what we see in Acts 13, where the church came together and served to the Lord. Imádták őt, dicsőítették őt. They uh, praised Him and they worshipped Him. Elmondták neki, hogy ő milyen hatalmas, milyen nagy dolgokat tett. They told him how great he was, what great things he has done. Gondolkoztak a hatalmas nevén az Úrnak, hogy milyen sok neve van Istennek, és minnyit beszél a jelleméről, a szívéről. Én visszaemlékszem arra, amikor uh, megértettem ezt, hogy mit jelent Istennek szolgálni. És biztos, hogy nem értem még most sem olyan tisztán, de egyre mélyebben fogom érteni. De tudom azt, hogy, hogy Istennek szolgálni azt jelenti, hogy, hogy megáldani őt, ahogy beszélgetek vele, ahogy rá gondolok. És I'm sure a múltkor arról hogy nekünk fiúknak milyen nehéz elmondani a feleségünknek azt hogy szeretjük. And uh, last time I mentioned that for us guys how hard it is to tell our wives that we love her. merül ki a szóként, hogy szeretlek. Because uh, the only thing we have in our vocabulary is I love you. Igen. And then they go yes. És, és, és még mondjál erről többet. And what else? Tell me more about it. Hát, sinos vagy. You're pretty. Kedves vagy. You're nice. És szeretlek. And I love you. <laughs> és akkor gondolkozunk, hogy hogyan lehetne ezt jobban elmondani, de ugyanígy, amikor Isten előtt állunk, ugyanezt csináljuk and we try to uh, look for words how could we actually phrase it better but this is actually the very same thing we do when we stand before the lord uram szeretlek lord i love you yo okay <laughs> is még what else um uh, te olyan jó vagy you're so good és van öt hat szó ami ugye ki van a zangbal és élsre tudjuk ugy mondani neki hogy hogy hogy hogy mit jelentünk and we have, de hogyha gondolkodunk és időt töltünk ezzel, és csak Isten csodáljuk, akkor helyet több mindent tudunk neki elmondani. But if we spend time uh, with actually thinking about it and just uh, meditating upon the Lord and just admiring Him, we will have more and more things to tell Him. És jószú és Isten előtt és Isten örömét láttabban. -e So Joshua served to the Lord and, and the, the Lord uh, was pleased by him. És nem csak ő tette ezt, hanem tették a korai igyülekezetben is. Tehát mi is tegyük? Keressük Isten, szolgáljunk Istennek. And he was not the only one doing this. The early church did the same thing and we are supposed to do the same thing as well. nagy áldás az, amikor itt vasárnap esteinként az alkalman, Istennek szolgálunk. Az imalkalom első részében az Úrnak szolgálunk. It is such a great blessing when uh, uh, at the Sunday night uh, prayer uh, evenings or prayer meetings we just pray to the Lord and we just serve the Lord. utána persze a másik részében, az imakéréseinket, elmondjuk azt, amit ami a szívünkön van, And then of course in the second half of the time we just share the prayer request and we just uh, uh, The Lord for De ez egy olyan nagy áldás, mert miközben az 13-ban szolgált a 13 gyülekezet, nem külön-külön egyenként, hanem együtt szolgáltak Istennek, akkor szólt a szent lélek. But it's such a great blessing, és ugyanígy Isten szólni akar hozzánk a mai nap is. És egy, egy biztos dolgot tudunk, hogy ha gyülekezetként ezt tesszük, akkor Isten szól a Szent Lelkén keresztül. És, és ezt tapasztaljuk. Sure. Is church, Gyere is te is szolgál Istennek. Come and serve the Lord. De miközben hogy ugye ott állt a sátán mellette és vádolta. But while Joshua was doing so, Satan stood next to him, um, accusing him És a, vádolta, hogy ő mocskos ruhában van. Accused him being in a filthy robe. És hányszor van az, hogy amikor Istennek akarunk szolgálni, ott áll a Sátán és csak nyomatja a vádlásait meg a kárhoztatásait. And how many times is it so when we try to serve God then Satan is standing right there and he starts accusing us. Józsui, te akarsz oltárt építeni. Joshua, you want to build an altar. Te akarod az embereket dicsőítésbe vezetni. Hát nézd már kicsit magadra, hogy milyen az szíved. You want to lead people into worship. Just look at yourself, look at your heart, how how filthy it is. Te akarsz felállni Isten előtt, fel akarod venni a kezedet Isten előtt, mint hogyha te lennél a szent. You want to stand before God and raise hands as if you were holy és mindenféle dologgal jön az ellenség, és, és kárhozhat és rámutat, hogy milyen mocskos a testszíved. And the enemy just comes with all kinds of things, accusing you and just pointing uh, how filthy your heart is. Amikor takarítottunk a múltkor, felemeltem egy rongyot és mutattam. azt mondja az ige, ilyen a mi igazságunk Isten ilyen koszos rongy. the, the place last week, I found this, uh... Nem az én jövök Isten elé. I'm not coming to the Lord in my own righteousness. Nem azért jövök Istenhez, mert én olyan szent vagyok. I'm not coming to the Lord because I'm so holy. vagy olyan szuperkeresztény. or Hanem azért, mert szükségem van rá, szükségem van az ő igazságára, az ő megbocsátására need És amikor ott állt Józsué, akkor az Úr azt mondta, hogy vegyétek le róla a ruhát és egy ünnepi öltözetet adjatok rám. Isten volt az, aki helyreállította So as Joshua was standing there, the God said, "Take off his uh, robe and give him a mm, rich robe." És, és ez, az, ez, ez volt az, ami Józsuét még örömtelibbé tette Isten szemében. And this is what uh, made uh, Joshua to be more more pleasing, think, more pleasing to God. Uh, Isten adott rá új ruhát, az ő szentségét, és az volt az, ami miatt ott állhatott Józsui az ő jelenlétében. God gave him a new robe, his holiness, and this is the only reason why Joshua was able to stand before God. És Józsói és Zorobábel így állnak ott és építik az oltányt. Uh, Engem nagyon megfogott az, hogy ezek az emberek nem tudtak egyből felhúzni egy templomot, nem volt rá pénzük, nem volt meg a forrásaik hozzá, de megtették azt, amit meg tudtak tenni, egy oltárt tudtak építeni. What really touched me here in this story is that these people were not able to build a temple just right away. they didn't have the money, they didn't have the sources to do it, but what they could do, they have done and they built an altar. sokszor az ellenség, visszafog minket attól, hogy isten egy létést is tegyünk, azzal a szöveggel, hogy jó úgyse tudsz olyan sok mindent csinálni. So many times the enemy holds us back from doing works for the Lord, saying that, "Oh, you cannot do too many things anyways." The Zorobábelnek mondtaisten, hogy nevest meg a kicsin kezdetet. But it was Zerubbabel to whom uh, God said that, don't underestimate the small beginning."tét. Amit tehets ated meg.: You have to value it and just do what you can do. Azzal, hogy az oltárt felépítették, megértették ennek a szellemi vonatkozását. Mert az oltár volt az, ahol a bűnnel az Ószövetségben tudtak valamit kezdeni. It was the altar, where they could have... Uh, Do with the sin, actually, in mert, the old mert ha vétkastya hoztál egy áldozatot és azt megáldozták és megértettet hogy egy általána állatnak kell azért meghalnia, mert a vétkastya. Megértették azt, hogy halált hoz a bűn. If you sinned, they brought an innocent animal and they just uh, sacrificed it. So this way you understood that because you sinned. Uh, and this innocent animal has to die they understood that sin actually brings death és megértették azt hogy Isten előtt a, a bűn csak vér által lesz megelégítve and uh, they understood that uh, the, the sin can only be forgiven before the lord by blood és ezek, a, ezek az állatoknak a vére csak eltakarta a bűnüket nem törölte el and the blood of these animals only covered their sin it didn't wipe it off de így jöhettek és találkozhattak Istennel, Istennek áldozatot mutathattak be. Józsué meg Zorobáben megértették, hogy az oltár volt az, ahol mindenki találkozhatott Istennel. Joshua és Zerubbabel understood that it hogy az oltár, everyone mindenki meet God. A templom az a papok számára volt, oda mindennapi ember nem mehetett be, csak az oltárig mehetett. The ahogy so hogy megépítették az altárt, végre elkezdhették az áldozatokat. Végre engedelmeskedhettek a törvénynek. Finally they obeyed the law. Uh, ugye 70 éven keresztül nem volt áldozat bemutatva Izraelbe míg ők oda voltak Babilóniában. 70 years, there was no in és azt olvassuk, hogy újra kezdődhettek a mindennapi áldozatok. Ez egy teljesen új indulás, egy újraindulás volt Izrael számára. This was a new for Megértették azt, hogy a múltbeli dolgokat Isten megbocsátja, és elfedezi, és indulhatnak újonnan az ők kegyelmében. They understood that the past is uh, forgiven and covered and they can start over in the grace of God. Úgy nálam nagyon fontos ezt nekünk megérteni, hogy hogy Isten mindig egy új kezdetet akar nekünk adni, és mindig emlékezni arra, hogy a múltbeli dolgokat, amiket megvallottunk Isten előtt, azt ü megbocsájtja. I think it's very important to understand that God wants to give us a new beginning and and uh, all the things of the past are forgiven. És egy nagyon fontos dolog az az, hogy amikor a voltár megépült végre, Isten imádata elkezdődhetett a templom nélkülés. És ez van Isten szívében. And... Ez van Isten szívében, hogy ő nem épületet akar első sorba látni, hanem az emberi szíveket, akik imádják őt. Sokkal jobban érdekli az, hogy az ő imádata rendben legyen, és nem csak a személyes imádat, hanem a közös imádat. In uh, right and, and in a hármas versben azt olvastuk, hogy féltek a Földnek népétől ezért építették újra az oltárt. In verse 3 we read that uh, they were afraid of the people of the countries that's why they built the altar Megértették azt, hogy korábban, amíg mellőzték, figyelmen kívül hagyták az áldozatok jelentőségét, más népeknek a a pogánysága és istentelensége rájuk telepedett. They understood that until they ignored the importance of the altar és megértették azt, hogy most ha egy új kezdet van, akkor ezt nem engedhetik meg. So they understood that now, if there is a new beginning, they cannot uh, let this happen. Úgyhogy azonnal visszaállították Isten imádatát, mert nem akarták azt, hogy a körülöttük lévő pogány dolgok uralják le az életüket. So they restored the worship of God right away A versben, amikor azt olvassuk, hogy fundamentumra állították az oltárt, ott az, az erős van. az azt jelenti, hogy az eredetiben nincs benne. So when we read in verse 3 that they set the altar on its base, In Hungarian van. it says "strong base" uh, with the word which implicates that uh, the original doesn't have this word. És valóban nincsen, de azt nézd, hogy az alapjára állították föl az altárt. Ez azt jelenti, hogy a romok között megkeresték a korábbi altár alapját és arra építették föl. So it means that uh, they actually looked for the the original base of the altar. Uh, they looked for it in the rooms and they found it and uh, built the altar on it az első templom oltárának az alapját keresték meg és arra építették föl ugyanoda they looked for the uh, base of the altar from the very first temple and this is when they were they rebuilt the altar és ez nagyon fontos volt mert ez volt az az oltár ahol először áldozott Dávid az Ara arauna szérüjén And this is very important because this was the altar where David brought the very first sacrifice. És ugyan erre az oltára építették az első templom oltárát, és most ugyanoda építik vissza az oltárt. And the altar of the first temple was built on this very same base and now they are building the altar on the same base again. Ami a zsidóknak az oltár volt, az nekünk a kereszt. So what the altar means for the Jews, It is what the cross for us. A zsidó 13.10-ben olvastuk, hogy van nekünk oltárunk, mégpedig Krisztus keresztje. In nekünk, amilyen központi fontosságú az életünkben Jézus Krisztus keresztje, olyan központi fontosságú volt az ő életükben az oltár. And just as uh, the cross of Jesus is the center of our lives, the same way uh, was the, the altar the center of the life of the Jewish people. Nagyon fontos, hogy itt kezdődik Isten imádata. It's very important, and this is where, uh, the, the of God Isten itt áll helyre. This is where the of God is It alapozódik meg. This is where it's a négyes verstel azt olvassuk a hatos versekig, hogy megülték a sátoros Vers Amint írva volt, és áldoztak égő áldozatot napról napra, szám és szokás szerint minden napit az ő napján. És aztán áldozák az állandó napi, és tovább a hónapok első napjain, és az Úr minden szent napjain végzendő áldozatokat, és mindazokért, és mindazokért valók, akik önkényesen adakoztak az Úrnak. Tehát a hetedik hónap első napjától fogva kezdtek égő áldozatot áldozni az Úrnak, amikor az Úr templomának alapköve még nem tétetett le. Tehát még le se volt téve a templomnak az alapja, már is elkezdődtek az áldozatok. Megtartották az áldozatokat és ez fontos volt nekik, hiszen Babilóniában rengeteg pogány Istenségnek, különböző templomai ö, voltak. They are, they and it was very because in Babylon all the pagan nations has had all, kind of, all kinds of gods. Eddig a napig összesen 1780 különböző templomot vettek föl Babilónia területén, ami pogány istenségeknek állítottak. Until today, they discovered 1780 different temples in Babylon, which was built for all kinds of gods. Ami teljesen lenyomta őket, és nyilván befolyásolta a gondolkodásukat. De itt látjuk azt, hogy mégis uh, ezek az emberek tudták, hogy milyen fontos, hogy egy központi oltár legyen, és ahhoz visszatérjenek. But we see here how important it is that people knew actually that it's important to have one central altar they can return to. És megünnepelték a sátoros ünnepet, mert várták azt, hogy Isten valamit végezni fog a szívükben. And they, so they kept the feast of Tabernacle uh, waiting on God to do something in their hearts. Ez egy nagyon különleges ünnep volt számukra, uh, egyébként a zsidók ugye az azt ünneplik ezen a napon, hogy uh, Isten hogyan Hoztak aki őket egyiptomból milyen hűséges volt hozzájuk, a hosszú út során. Minden évben egy hétig ilyen kis ágakból összetápolt sátrakba laktak. Every year for a week, they live in uh, tents made of branches. És uh, átélték azt, hogy az ősei éltek valahaha az ilyen kis átrakban az utazásrórán.: uh, To demonstrate how their uh, ancestors lived on the journey.: És hiszemlikk ezt a arrod hogy isten minden egyes nap, milyen hűséges volt hozzájuk. And in this week they just uh, remember every single day how faithful God was to them. És ez az ünnep még különlegesebb volt számukra, mert mikor ők visszatértek most Babilóniából, valószínűleg ugyanilyen házakba kellett, hogy lakjanak, amíg újra nem épültek a saját házaik. Nem csak azt ünnepelték, hogy Isten milyen hűséges volt az ősatjákhoz, hanem azt is, hogy Isten milyen hűséges ő hozzájuk minden nap. So they didn't only celebrate how faithful God was to their ancestors but also how faithful God was to them every single day ésmekkora erőtathatott ez azoknak akik visszatértek tudva azt, hogy az úr akik bejöttek Izraelbe, azokat megalapozta és jövőt reménteljes jövőt adott nekik what a great encouragement this must have been uh, just knowing that uh, those who returned to Israel uh, for For those who return to Israel, God will provide and he will uh, give them a prosperous future. Ugyan a bátorítással és bátorsággal jöttek vissza tudva, azt, hogy Isten valamit csinálni fog velük is és vissza fogja állítani az ő életüket is. So they returned with the same uh, faith and with the same encouragement, knowing that God will do something in their lives and God will restore their lives. Nagyon sokszor, amikor egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mi történik az életünkben. Visszatekinthetünk a saját vagy mások életébe, és láthatjuk azt, hogy Isten mit tett velük a múltban. We can just look at look back uh, in our own lives or in others lives lives to see how faithful god was and what he has done in the lives of those people És vehetünk, hogy igen Isten az én életemben is most meg fogja még egyszer csinálni, vagy ugyanazt meg tudja tenni a másik életében we can find great encouragement in this knowing that yes god will do it again uh, in my life or god can do it in my life uh, as well és ezért olyan nagy szükség van a közösségre, hogy elmondjuk egymásnak azt, hogy Isten mit tett az én életemben, mit tesz most az életemben. That's why fellowship is so important, just to share with one another what God has done in my life, or what God is doing in my life. Olyan sok mindentől segít Isten megszabadulni, vagy olyan sok mindenbe tud Isten reményt adni, egyszerűen azáltal, hogy hallom, hogy a másik életébe hogyan munkálkodott. God can free us uh, from so many things or God can uh, give us hope in so many things just by hearing what he has done in the lives of others. Úgy ez egy szerves dolog és használjuk is ki azt a közösség által lehetőséget. So this is a core thing and and uh, let all of us just uh, use this opportunity to be in fellowship with each other. És most abban nagyon feldoltsult életbe, ez nagyon nehéz beleindlasztani and in this uh, very uh, fast life it's very important now De ki lehet használni lehet hamarabb jönni gyülibe lehet beszélgetni egymással gyüli előtt it's very hard to actually keep this fellowship but, but uh, you can come a little bit earlier before church and you, so you can talk to the other people lehet kicsit tovább maradni és, és akkor is lehet beszélgetni egymással or you can stay a little bit longer and talk to each other kísértés a sátán részéről, hogy ó, úgy sincs túl sok idő, nem ennyi bele semmi komoly dologban, maradjál annál, hogy szép a hajad, meg a ruhád, meg, meg tudom én ilyenek. And the greatest temptation from Satan is when he, say, when he says that, oh you don't have time for this, just don't get too deep into this relationship, just stick with the oh you look so great today, kind of thing. Uh, úgy gondolja komolyan, hát rohan, minek válaszolja. And then the other says that, oh, he or she is on the run anyways, she doesn't really mean it, so I, why should I bother answering? ott van ez a kísértés és a sártán ettől a közösségtől. Nem csak téged, engem is, hogyha te így gondolkozol. Tehát so én magam a this... jó közösségbe vagyok köszönöm szépen. So we have this great temptation, and this way Satan actually just uh, robs us of the uh, fellowship. Nagyon fontos, hogy használjuk ki. És beszélj arról, hogy mit tett Jézus az életedben ezen a héten. And it's very important just to take advantage of the fellowship we have here and just share with others what Jesus has done in your life. Tudom, a fiúknak ez egyszerű. Mit tett Jézus az életedben múlt héten? Csak így egyszerűen, tudom a lányoknak, ez lehet hogy hirtelen jövő kérdés, de meg lehet kérdezni a lányoknak is. Ugyanezt. I know it's very easy for guys because they can just uh, pop the question at so what uh, did Jesus do in your life this week maybe it's more difficult for the girls but uh, they can also discuss it. De a lányok tehetnek egy bevezető kérdést is <laughs> Egy rövidét. <laughs> but we let the girls have an intro question but only a short one. Szép a hajád. Mippet Jézus <laughs> és az életod. Your hair looks good today. <laughs> so, what did Jesus do in your life? Hol vetted ezt a chizmet so Jézus az érvény. Valami ilyesmi, de ezt komolyan mondom, hogy ne engedjük el rabolni ezt a nagyon értékes ajándékot, amit a közösség jelent. Just uh, let's not uh, actually let Satan to uh, rob us off the fellowship. M mert nagyon nagy szükségünk van rá. Because we really need it. És, és Isten ezen keresztül akar bennünket építeni, bátorítani, előrébb vinni. And through this God wants to build us up, uh, encourage us and just to take us forward. Látuk, hogy nekik eztek, és elkezdték az áldozatokat. Ott volt a fejükbe, hogy az Úr megtette azokkal akiket először ide behozott, velünk is meg fogja tenni. So we see that they started to offer the sacrifices uh, and uh, they were thinking that we have seen the Lord doing these great things so és nem csak hogy elhitték, hogy meg tudja tenni, hanem komolyan is gondolták, mert elkezdték csinálni. And they didn't only believe that he can do it, but actually they were serious about it because they started to offer the sacrifices. Tehát arról, amit az előbb a közösségről mondtam, lehet elméletileg is azzal egyetérteni. So the things I shared with you just now about fellowship, you can agree with it uh, in theories. De más dolog az, hogy a tényleg. Elhiszed, hogy ez így működik, mert az ige ezt mondja, és elkezdett csinálni. And another thing is if you really believe that this is how it works and you actually start to apply it. Úgyhogy ma nem ennyi el úgy innen, hogy egy valakitől nem kérdezted meg, hogy az Úr mit tett az életedbe, és egy valakinek nem mondod el. So please don't leave today without asking at least one person what uh, God has done in his life or her life and uh, at least uh, and, uh, Tell it too. Or without sharing uh, the very same thing about your life with one person. Nézzük a hetes verset. Verse és adtak pénzt a kő és favágóknak, s a mesterembereknek, s ételt italt és olajat a Szidonbelieknek és a tírus belieknek, hogy hozzanak Cédrusfákat Libanonról, és a Jobbéi tenger felé, Círus Perzsa király nekik adott engedelme szerint. Hát itt látjuk, hogy el is kezdték a templom építését, nem csak álmodoztak róla, és ez komoly áldozatba került, mert pénzt adtak a munkásoknak. So we see here that they weren't only ez nekem nagyon sokat mondott, hogy munkásokat béreltek, nem ők építették föl a templomot. The fact that they építésbe, workers tudtak, a munkások a munkások a szakemberre a munkások a munkások a munkások a munkások a munkások a munkások a munkások a a a a a a a And we see that they brought the best uh, available material from Libanon. Ez azért uh, nem lehet eltéveztei az első templomnásal, amon ugyanúgy a libanonii cédtrusokoból építette a templomot. And this is actually the very same thing <coughs> Solomon did when the first temple was built. he brought the The cedar from, uh, as well. A nagy különbség az volt, hogy Salamonnak volt pénze, ő volt a leggazdagabb ember. Ezek meg az embereknek meg nem volt pénzük. Lehet azt mondani, hogy sokkal kevesebb forrásuk volt mint Salamonnak. We can say that they had less than did. De még satták, mégis azt mondták, hogy libanoni cédros. Ezt az Úr nevének fogjuk építeni. Hogyha nem is lesz arany ragyogó tetejel templomnak, akkor is ezt az Úrnak fogjuk építeni. Gold, Tudjuk azt, hogy a saját házukat is elég szépen sikerült építeni az embereknek and we also know that they actually managed to build pretty nice houses for themselves as well and biztosan jobb benne hogy azért ott volt az áhsáncság a szívükbe hogy az urat rakták első helyre i'm sure uh, the reason for this is because they uh, had this devotion in their heart that they just put the lord in in the first place in their heart itt a sidon belieket meg a tírus belieket pérták fölm so they hired the people of sidon and tyre uh, uh, Pogány embereket alkalmaztak, hogy felépüljön a templom. They hired the pagan to build the Felismerték, hogy ők jobb szakemberek ezen a területen, és egyszerűen őket bérelték fel. Érdekes beszélgettem egy barátommal, aki azt mondja, hogy ők keresztény emberekkel nem akar együtt dolgozni. I was talking to a friend of mine and he said that he doesn't want to work together with Christians. És keressem, hát hogy hogy nem akarod őket támogatni, hát. And I asked him why. You don't want to support them? Csak úgy, én nem nem erről van szó, hanem arról, hogy ő már 15 éve keresztényekkel dolgozott együtt. And this uh, friend of mine said that no, no, no, it's not about that, but I've been working together with Christians for 15 years now. És volt az eredmény. And the result was horrible. But a keresztény emberek többsége úgy dolgozik, hogy Jó, majd az Úr csinál valamit. Because most of the Christians uh, when they work, they think that oh, the Lord will do something. Vet be csavaruk et de majd az Úr tartja meg. I, uh, screw, what screw, in, I drive in one screw and then I just say that, oh, God will take care of the rest. És, és olyan, hogy ugye elnagyolnak minden a keresztények. So they just um, do everything by. Másik, véget, they don't care about the details. másik véglet, hogy ilyen egy keresztény ember dolgozik, csak nem akarsz pénzt ezért gondolom testvéri szeretetből csináltad. And then the other thing, when a Christian um, brother comes to work, then uh, he's asked that. Do you actually want money for this or you just do it because of the love of the Lord? That's in my heart. is majd szeretetből ad, áramot meg ilyenek, akkor persze szeretetből lehet dolgozni. Of course, if the let's say the electricity provider will uh, give me electricity just by love, then I will work for just the love of Christ. Mi nekünk keresztényeknek oda kell figyelni arra, hogy hogy valóban Isten igénye szerint dolgozzunk? És keményen dolgozzunk, ezt a de az úr ezt várja tőlünk. And Hogy ott legyünk és csináljuk azt, ami a dolgunk. Mert ezen keresztül vagyunk a legnagyobb bizonyság. Because uh, we are great witnesses uh, through this. 168 órából 2 vagy itt. még marad 166. Out of 168 hég, hours, which is a week, you only spend two hours here. És naponta vagy pár órát a családoddal. You spend few hours with your family every day. Meg alsol. And you sleep. Akkor nem vagy különösen nagy bizonytság. You are not really witness, you De, amikor ébren vagy az időt nagy részét munkahelyen töltöd, a munkáddal töltöd. But when you are awake, then you spend most És work nagyon nagy bizonytság vagy, ahogyan csinálod a munkát. And the mutatni, hogy a te életedben Jézus az Úr ő a főnök. És rád egy munkát, te azt fogod végezni. And if he gave you a job to do then you will do it. És bizonyság az életünkben, és mégis olyan jól kicsúszik az emberek kezéből. And Itt a zsidók szétnéztek, és azt látták, hogy a Tírus beliek a jó szakemberek. emberek. Ők velük fogjuk hozatni a fát. So here the Jewish looked around and they saw that the people of Tyre are the best uh, uh, workers so Bibial uh, bring we we get them to bring the logs És és Isten ebben az esetben is így vezette őket, de az első templom építésénél is így vezette őket. So God led them this way in this case, but also when they built the first temple és igen, a keresztények pénze, az Úr pénze, nem keresztény emberekhez ment. De azért, mert egy jó munkát akartak, egy jó eredményt. But only because they wanted good results. Tegnapi nap a férfi konferencián egy nagyon jó előadást hallottunk arról, hogy mit jelent keresztény emberként a munkahelyen állni és szolgálni yesterday at the men's conference we heard a great teaching about what it means uh, to um, work as a christian man reméltem meg lesz a felvétel és meg láthatok nek azoknak akik nem voltak ott hopefully we will have the cd so you can listen to it igen vagy olyanoppal kifojolnak those who didn't go for any reason or couldn't go or couldn't go igen Szóval a lányok is meghallgatják csak ezt The girls mondani. can listen to it as well that's what I wanted to say. Okay. De ott volt például, Hát el, bemegyünk a férfi konferenciára és ott van Györ Lili. But Lili was there so just imagine we entered the church for the men's conference and Lili was there. De üdvözlő, mindenkit szeretettem. But she sent her greetings to everyone. Verse 8 11-es versikornak. A második esztendőben azután, hogy fölmentek az Isten házához Jeruzsálembe, a második hónapban megkezdték az építést Zorobábel, a Seáltiel fia és Jésua, a Josádák fia, és a többi atya fiak, a papok, a léviták, és minnyájan, akik a fogságból visszajöttek Jeruzsálembe, és rendelték a lévitákat, akik húsz esztendősök, vagy azon felül voltak az úrháza építésének vezetésére. És előállt Jésua, és az ő fiai, az atya fiai, a Kadmiel fiai, a Júda fiai, egyenlőképpen, hogy vezérei legyenek az Isten házát építő munkásoknak, és továbbá Hénádád fiai, fiaiik és testvéreik mind léviták. És mindőn az építők letették az úr templomának alapkövét, Jésua és Zorobábel odaállították a papokat öltözetükben, kürtökkel, és a lévitákat a sáv fiai cimbalmunkkal, hogy dicsérjék az urat Izrael királyának Dávid rendelete szerint. És énekeltek, dicsérve az urat, és hálát adva neki, mert jó, mert mindörökké van az ő írgalma Izraelen. És mind az egész nép nagy felszóval kiáltott, és dicsérték az urat, hogy az úr házának a lapköve immád letétetett. Hát látjuk, hogy a második év második hónapjában elkezdődött a munka. So we see that in the second month of the second year they started work. Az első templomot is pont a második hónapban kezdték el építeni. The first temple was uh, actually uh, built. They started to build the first temple uh, in the second month as well. És biztos nagy izgatottság volt bennünk, hogy ugye úgy kezdődött az első templom, is letettük az alapkövet. Most is második hónap van, akkor is, fú isten, mit fog itt végezni? And I'm sure they had a great excitement, saying that, oh, this is when we laid the foundations of the first temple, and now we are uh, starting. We to work for the a mózesi törvények szerint a Lévitáknak 30 éven felül kellett dolgozniuk, de Dávid ezt 20-ra változtatta. According to the law of Moses, the Levites had to work over the 30 year, but David changed this, uh, to 20. ben olvassuk ezt. We read this in first Chronicles és Dávid azt mondta, hogy aki a 20 évet eléri, az, az ott a helye Isten szolgálatában. David said that those who uh, reach their uh, field their 20s, they should be there serving God. Én, én, uh, nekem ez olyan sokat jelent, mert nagyon sokszor azt vettem észre, hogy uh, nagyon szeretik az emberek az Urat szolgálni mielőtt 20 évesek, és miután 50 évesek. It's very important, because what... I have seen is that people very really like serving the Lord before they are 20 and after they uh, turned 50. 20 Ah, akkor nem érünk rá. <laughs> Over 20 they get too busy. És uh, az Úr pedig pont ezt az időt kéri eredeti törvényben 30 50-ig, Dávid szerint 20 But this is exactly the time period Lord, the Lord is asking for. Uh, in uh, back in moses days it was between uh, 30 and 50 and after david it was between 20 and 50 Senki melyre csefelre lehet előtte is és utána is Don't get me wrong you can serve before and after Debe de van ahogy benne van Isten szívem Batvisig's heart in this Nem, amikor amikor az ember legal foglaltabb lenne a saját dolgaival Isten azt mondja hogy ne gyere hozzám és akkor majd én vezetlek téged When you tend to be the és keresd először az én országomat és minden mást meg fogok adni neked. And seek my own kingdom first, and then I will give you everything else Mit keresel te elsőként. What are you seeking? First? Mi, mi, mi az, amiben a szíved elsőként benne van what uh, is the thing your uh, heart is uh, in Itt in the first place. They "Na, 20, akkor gyerünk. They returned. It was a new beginning and they said, "Okay, you're over 20, let's go." És, és milyen csodálatos lehetett ez az, ez amikor letették az alapkövet. And it must have been so wonderful when they laid the foundations. a tiszteletjes csapatot, kültökkel, They put the team there and és, és az emberek is válaszoltak, dicsőítették Istent. elmondták, hogy milyen hatalmas ők. responded and worshipped God, telling him how great he was. A kettő Krónika 5:13-ban olvasunk arról, hogy hogyan ünnepelték az első templomot. In ünneplés volt akkor. It was a great fascinating feast. Ez méreteiben, csillogásában sokkal kisebb volt. This uh, in terms of uh, size and and uh, fascination splendor was uh, smaller. De az úr semében ez ugyanolyan kedves és ugyanolyan értékes volt. But in the eyes of the lord it had the same value és uh, látjuk azt, hogy itt dicsőítették az emberek Istent. And we see that here God. Mert most már most már helyreállhatott az imádat közte és az emberek között. Worship, uh, és elindulhatott Isten munkája. And the work of, uh, God could have új, újraindulhatott, egy új kezdet vehette. Uh, vagy, egy új Értitek? A jobb a Tudom could have started over again. Egy nagy várakozással. With great excitement. Nem találták a szavakat. They were speechless, couldn't find the words. 12-13-es. Verse 12 and 13. Nagyon sokan pedig a papok és a léviták és a család családfog közül, a vének, akik látták az első házat, amikor alapot vetettek most a háznak az ő szemük előtt, nagy felszóval sírtak, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltottak. Hát, a ja, 13 bocsánat. Úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni az örömében való kiáltást a nép síralmának szavától, mert a nép kiáltott nagy felszóval, és ez a sző messze földre elhatott, meghallatott. Látjuk azt, hogy egy csomó olyan ember volt ott, akik látták az első házat korábban. Látták az első templom dicsőségét, és lehet, hogy azt is látták, amikor leégett. Uh, és okay. most ott állnak az új templom építésénél, és sírva fakadnak. And now they stand there uh, at the a temple and at the és of the new a and they just start és a templomban, a és Izraelben. And I'm sure they had very mixed feelings, because probably they were happy with, uh, for the Lord starting over the, His work in their lives and in Israel. De a Shirás has annak szót, hogy oh, hát mi láttuk az elsőt, hát ez sose lesz olyan, mint az volt. But they also wept because they have seen the first temple, and uh, they were probably saying that, oh, this temple will never be like the first one." Niincs any paink, ninc anynyi mesterember. We don't have money, we don't have uh, all the professional workers. Úgy biztosan, hogy hogy megterhelte őket, az, hogy hiába új kezdet, ez úgyse lesz olyan vicceséges, mint az előző. So probably they were burdened, saying that even though this is a new beginning, it won't be as glorious as the first one. Az ellenség hányszor meg minket ezzel a gondolattal? How many times the enemy just freezes us? és ez egy nagy kísértés, hogy nem bírunk körülni annak, amit Isten újonnan akar végezni bennünk vagy rajtunk keresztül, mert az lesz olyan, mint és jön a uh, so thing, lista. Oh, this won't be like the previous one and then we just uh, have a long list. These a régi szép napokat úgy se lehet visszahozni. Oh, the good old days, no one can bring those back. És közben nem is veszük észre, hogy Isten mit akar tenni most az életünkben. És, és nem látjuk azt az újat, azt, a, azt az egészen nagyszerűt, amit Isten újonnal akar bennünk, rajtunk keresztül kiformálni. And we don't see the new things those great things what God wants to uh, form in us. És amikor úgy tekintünk vissza a múltba, hogy az az szemlegessé tes minket a jelen dolgai iránt, akkor ez egy nagyon veszélyes dolog. So when we look back in the past in a way which makes us kind of immune to the present, that's a very dangerous thing. Én emlékszem arra az időre, amikor súlyemelő voltam. I remember the times Ti when I was a weightlifter, ugyan? I'm sure you don't. Nem is nagyon látszik rajta, ugye? You can tell if you look at me, right? Lidi abszolút nem tudja elképzelni. No. Uh, visszaemlékszem arra, hogy mennyi izmom volt. I remember how many muscles I had. És hogy mekkora súlyokat bírtam felemelni and what uh, heavy weights i was able to lift. milyen uh, volt az akkori időbeosztásom életem volt a schedule i had at that time how my life was idők. <laughs> good old times <laughs> És uh, amikor arra gondolok hogy kellene egy kicsit mozognom hogy ne ragadjak bele a székbe So now when I think about that, oh, I should actually do some exercise, so I won't be just sitting in the chair all day. Akkor sokszor eszembe jut, hogy át ez újra lesz olyan, mint régen volt. Ezért elsekedem. Many times I just think that, oh, it will never be like it was before, so I don't even start. És vagyunk így a szellemi dolgokkal? How many times uh, we think like this about the spiritual things? Oh, we. Milyen jó volt szolgálni itt, meg ott, meg akkor, meg akkor, meg fú, mennyit tudtam Biblia órát hallgatni. Oh, it was so great to serve here and there, and oh, how many Bible studies I was able to listen. De most, át most más az életem, el se kezdem inkább, úgyse lesz olyan, mint régen volt. But now, my life is just so different, I don't even start, because it will never be the same as it was. Oh, amikor megtértem napi négy Biblia órát hallgattam. When I got saved, I listened to four Bible studies every day. Mindig a fülemen volt a főhangató és mentek mentek a Biblia órák. I always had my earplugs in and the Bible one Bible study just followed the other. Oh, milyen! Many people uh, I was just so uh, edified. Most nem kapcsolok be egyet, mert négyet úgy sincs időm meghallgatni. <laughs> I won't uh, and now I won't uh, switch on one Bible study because I don't have uh, time to listen to four of them anyways. Re minden alkal monott voltam. Before I went to every church uh, meeting,. Six times a week. Fu nem volt semmi. Az úr, hogy megáldott. It was so great, the Lord just blessed me. Aztán később hat alkalmat tartottam egy héten. Akkor, hogy I had six, uh, services in a week. Akkor, hogy megáldott engem az Úr. And how much blessed I was. Most nem megyek el csak egyre. Now I only go to one. Mert úgy lesz olyan mint régen volt. Because it won't be like it was before. Úr, régen imádkoztam emberekért, hogy megtérjenek. Oh, before so people, fél órát ültem és csak, csak imádkoztam az embereket. I most fél órára nem tudnék úgyse leülni. Miért van az, hogy ezeket a dolgokat engedjük az ellenségnek, hogy lefagyasszon minket? Why do we let the enemy to uh, just freeze us by saying these things? Ezek az emberek itt táltak, Isten egy teljesen új dolgot akart kezdeni, iszonyatos várakozás mindenkibe, és körül táhnak páranéz zokognak. So pe these people over standing here ready to start new things and then and then many of them they are there and just weeping. Mások meg rá, rájuk néztek, hogy mi baj van, ők meg ünnepeltek. And the others who were celebrating, they just looked at them saying, What's wrong with you? És ennek a zajnak a hangja jó messzire elhangzott. And this uh, noise, this loud noise uh, could be heard very far. És a kívülálló pogányok megnézték, hogy ezeknek kollektív mi a bajuk. So all the all the pagan nations around them they just looked at them saying that, What's wrong with all a Az úr egy új dolgot akar csinálni az életünkben. The Lord wants to start a engedjük azt, hogy az ellenség ezt a várakozást, ezt a munkát a Don't let him to this from our heart. Bízunk benne, mert Isten egy új dolgot akar, egy mélyebb imádatot, egy közelebbi kapcsolatot. a Akar, hogy ragaszkodjunk a kereszthez, az oltárunkhoz. És hagyjunk föl ezzel az összehasonlítgatásnak a, a hiába valóságával, meg romboló hatásával mert Isten egy dologhoz akarja hogy hasonlítsá, vagy hasonlítsd magad ő magához because there is only one thing God wants you to compare yourself and that's him és akarsz akkor gondolj hogy az úr olyan el fog tenni mint Jézus ezt tudom elég nehéz elképzelni, ahogy magadra nézel. I know it's hard to if you look at De hogyha őszintén magadban nézel, és megnézed magadat pár évvel ezelőtt, vagy akár egy héttel, hónappal ezelőtt, és megnézed most, akkor látod azt, hogy Isten mit munkált benned. És ha pedig ránézel, akkor látod azt, hogy még mennyi munkája van rajtad. Nem arra if koncentrálni, hogy még mennyi minden hiányzik, hanem arra, hogy ő ezt végig fogja csinálni, ő be fogja fejezni ezt a munkát. Don't focus on the things missing but focus on uh, God who is actually going to finish this work. Isten egy képet adott és azt mondta, hogy, figyelj, te fogod fölrakni a zárókövet a templomra. God gave Zerubbabel a picture saying that you will be the one who will put uh, on the capstone. Capstone, capstone on the temple. Okay. Uh, ez egy óriási bátorítás volt Zerubbabelnek. This was a great encouragement for Zerubbabel. És szerintetek hányszor gondolt vissza Zerubbabel erre a képre, amikor ott áll és felteszi az utolsó követ? What do you think how many times must have had Zerubbabel thought of this picture standing there and and laying the capstone on the temple? Mert most még az indulástál. Nagyon jó volt a dolog. Jó bár voltak sírogató emberek, de azért úgy nézett, ki, hogy jól indulnak a dolgok. De ott volt az is, hogy jó, honnan lesz elég céd, rúshol, lesz elég pénz. Tehát egy csomó minden ott volt az ellenség támadása, meg 12 évig megállt a templom építéséből ebből a lelkes indulásból. But the attack of the enemy the the attack and the lies of the enemy uh, were there saying where will we get the money from where will we have uh, workers uh, and uh, let's not forget that uh, actually they stopped uh, working for 12 day, uh, 12 years Mi volt az ami Zorobáber tovább vitte? So what was the thing taking Zerubbabel forward Na, sokszor egy nehéz nap után úgy gondolom, hogy vett egy mély levegőt és... Én képzeltem azt, amikor a záró követ a templom templomtetejére. I think uh, most of the times after a hard day uh, he took a deep breath and just thought about the picture uh, him laying the capstone on the temple. És tudod, amikor van egy nehéz nap, ha esetleg előfordul ilyen. So when you have a hard day, if you ever had. Akkor vehetsz egy mély levegőt becsukhatod a szemed. You can take a deep breath, uh, close your eyes. És és elképzelheted azt, hogy ott vagy Jézus mellett, And just that you are there Jesus. olyan vagy, mint Ő, you are like him. és nincs benned bűn nincs benned bűnre való hajlam Nem vagy beteg. You nincsenek no És ott vagy az Úr örömében Mert az Úr azt ígérte, hogy itt leszel Because this is what the Lord promised. És azt ígérte, hogy ezt ő fogja megcsinálni, végig fogja csinálni. And he to carry this Ez nekem nagyon sokszor segít. It helps me, uh, most of the times. Uh, nagyon sok kiakasztó dologgal találkozok. I face many és uh, ilyenkor nagyon sokat segít az, hogy oké, okay, jó, tudom, hogy ott leszek, tudom, hogy oda tartok és arra megyek és akkor minden rendben van it helps this everything is just okay. És akkor Isten megtölt az erejével és van erőm felvenni azt ami előttem van és amit csinálnom kell pick up the things I have to do and press on. Mert tudom hogy ezeken keresztül fog Isten engem olyanná tenni a megígértem. Nem uh, uh, he he köszönjük neked ezt a napot, amikor ott leszünk a jelenlétedben. Lord, day, amikor veled való dicséretünk, az, az dicséretünket nem fogja gátolni a mi, a mi testiességünk, az ellenség, vagy bármi más. When uh, our worship with you won't be hindered by our carnality or by the enemy. Amikor majd ott leszünk, valat szemtől szembe megdicsőültem. When we will be there uh, face to face with you, glorified. És látjuk majd ott a arcodat, hogy gyönyörköthetünk a te, te szépségedben. And we can see your face and we can delight in your glory. És az angyalokkal együtt a már Krisztusban meghaltakkal együtt leborulhatunk elé. And we can just bow down before you with the angels and with those who died in uh, Jesus. Nem köszönjük, hogy tudjuk, hogy hova tartunk. Lord, thank you that we know where we are going. Segíts nekünk, Uram, befogni minden szelet úgy a vitorlánkba, hogy afelé haladjon a hajunk. Lord, just help us to uh, sail into the right direction. Térünk téged, hogy segíts nekünk, Jézus, hogy lássuk, hogy te tervet, hogyan bontakozik ki az életünkben. Lord, we pray that you would help us to see how your plan unfolds in our lives. Kérünk uram, hogy tudjunk a te ígét szerint haladni és megfogni azt a munkát, amit elénk helyezel nap, nap. Lord, we pray that we would be able to walk according to your word and we could uh, just pick up the work you place in our lives every single day látva a ránk ránkra jogú arcodat, és azt a reményteljes jövőt, amit tervezel nekünk. A fiad nevében. In your son's name. Amen. Amen.